Bona tarda a tothom, esteu escoltant la llupi mavera, el 88 prossim de la FM. Avui estem amb vosaltres, el Miguel, ah. l'Anna, l'Alba i jo, que m'endiquen P4B. Som la classe del tal Xibolet i ja fem el curs de P4. Som 23 alumnes, 12 nens i 11 nenes que ja ens coneixem dels curs passats, quan fèiem P3. La nostra mascota és un talp i a tots li vam bussar el nom divertit de xulet. Cada cop de setmana el passa al món de nosaltres. Ens agrada molt. Write, sorry, so then I dropped the mailbox. Day. And and la nostra és la Susana, i moltes estones s'acompanyen a, a la ruta. A la Gemma, anem a la sala de miralls, amb la Natàlia al gimnàs. A la classe fem moltes feines de números, lletres i cançons. Ens agrada molt fer plàstica i, i mirar contes. Quan... Quan anem al pati ens l'ho passem pipa, jugant amb les pales i les galleres. I des de la ràdio Primavera, a 88% de la faema, us diem adeu, la classe d'estats xiulets. Us han parlat l'Izan, Miguel, l'Anna i jo canti calm. b